Стівен Кінг. Протистояння. Книга третя. Епіграф. Це твоя земля, це моя земля. Тут Нью-Йорк, а там Каліфорнія. Де тече гольфстрим, де ростуть секвої. Ця земля для нас. Вся для нас з тобою. Вуді Гатрі. Американський співак. Що сказала стара тітонька Семпл, коли спалахнув її пенсійний чек, га, Сміття баче? Карлі Єйц, як настане ніч, потемніє світ, і лише місяць над головою не злякаюсь я, поки будеш ти поряд зі мною. Бен Кінг, американський співак. Розділ шістдесят перший. Темний чоловік поставив кордоні застави понад східним кордоном штату Орегон. Найбільшу в Онтаріо, де проходить траса Ай-80 Зайдахо. Там було шестеро людей, які базувалися у причепі великої вантажівки Пітербілд. Вони сиділи там уже понад тиждень, грали в покер на двадцятки і п'ятдесятки, з яких практичної користі було не більше, ніж від грошей у грі Монополія. Один виграв вже понад 60 тисяч доларів, а другий, який до епідемії заробляв приблизно 10 тисяч на рік, набрав понад 40 штук. Дощило майже весь тиждень, а у причіпі атмосфера розжарювалась. Охоронці прийшли з Портленда і хотіли назад. У Портленді були жінки. На цвяху висіло потужне радіо, приймач і передавач, але чути з нього було тільки перешкоди. Вони чекали на те, що звідти пролунають два простих слова. «Ідіть додому». Це означало б, що того, кого вони виглядають, зловив хтось інший. Вони очікували на чоловіка віком приблизно 70 років, міцної статури, лисуватого. Він носить окуляри і водить біло-синю повнопривідну машину – джип чи International гарвестер У випадку зустрічі його слід убити на місці. Вони нудилися і дратувались. Покер із високими ставками втратив новизну ще два дні тому, навіть для найбільших зануд. Але їм було ще не настільки нудно, щоб просто знятися і самим податися назад до Портленда. Вони отримали інструкцію від самого ходака, і навіть кімнатна гарячка, спричинена дощем, ще не перемогла їхнього жаху перед ним. Якщо вони просруть, а він дізнається, то сподіватися їм випадає хіба що на боже чудо. То вони сиділи і грали в карти, по черзі визираючи у щелину, спеціально прорізану у сталевій стіні причепа. У такий нудний і невпинний дощ траса а 80 була порожня. Але якщо десь тут проїжджатиме розвідник, його буде помічено і знешкоджено. Е «Він шпигун із того боку», – сказав їм ходак, і на його щелепах вигнулася та моторошна посмішка. Чим вона така страшна, ніхто сказати не міг, але коли він так посміхався тобі, то кров у тебе в жилах перетворювалася на гарячий томатний суп. Він шпигун, і ми могли б зустріти його з розкритими обіймами, показати йому все і безпечно послати назад, але він мені потрібен, обоє потрібні, і ми відійшлимо їхні голови за горище до першого снігу, хай вони всю зиму про це думають. І він гаряче розреготався перед людьми, яких зібрав в одному з конференцзалів у муніципальному центрі Портленда. Ті посміхнулися у відповідь, і посмішки були холодні, налякані. У голос вони могли привітати одне одного з тим, що їх обрано для такої почесної справи. Але внутрішньо кожному хотілося, щоб оці щасливі тхорячі очі уважно дивилися на кого завгодно, тільки не на них. Ще одна велика застава була на південь від Онтаріо, у Шевіллі. Тут четверо людей сиділи в маленькому будиночку над трасою Ай-95, яка, звиваючись, прямує до пустелі Алворда із химерними скельними формаціями і темними похмурими струмками. На інших постах стояло подвоє, і таких було рівно дюжина. Від маленького містечка Флора понад трасою 3 і протягом менш ніж 60 миль від кордону з Вашингтоном. До самого Макдерміта, на межі штатів Орегон і Невада. Старий на синьо-білому повнопривідному авто. Уся сторожа отримала один наказ. Убити, але не ушкодивши голови. До Адамового яблука не повинно бути ні крові, ні синців. «Я попсований товар повертати не стану», – сказав їм Ренді Флег. І засміявся своїм жаским, тріскучим і розкотистим сміхом. Північний кордон між Орегоном і Айдахо проходить по Зміїній річці. Якщо йти понад Зміїною на північ із Онтаріо, де сиділи ті шестеро у причепі Пітербілта, граючи у простенький покер на гроші, які вже нічого не були варті, урешті можна було б дійти на відстань плювка до Коперфілда. Зміїна тут робить вигин, який геологи звуть Лукою, і біля Коперфілда зміїну перегороджено лучною дамбою. І ось 7 вересня, коли Стю Редман і його група пройшли вже колорадською трасою 6 понад тисячу миль на Південний Схід, Бобі Террі сидів у Коперфілдській крамниці все по 5 і 10 центів, обклавшись коміксами і гадав, у якому ж стані перебуває лучна дамба. Залишено шлюзи відкритими чи закритими. На дворі Орегонська траса 86 проходила повз дешеву крамничку. Він і його напарник Дейв Робертс, який на той момент спав у квартирі на горі, вже вельми докладно обговорили ту дамбу. Дощ лив цілий тиждень. Рівень води у зміїні піднявся, а раптом дамба надумає зірватися. То буде погана новина. Потужна стіна води ухне на Коперфілд і понесе старого Бобі Террі разом зі старим Дейвом Робертсом просто в тихий океан. Вони говорили, чи не піти на дамбу і не пошукати там тріщин але просто не наважилися. Флег наказував однозначно перебувати в засідці. Дейв відзначав, що Флег може бути де завгодно. Він був великий мандрівник, і вже ходили легенди про те, як він раптом з'являвся в маленькому периферійному бурзі, де з десяток людей лагодили лінію електропередач чи забирали зброю з якого-небудь військового складу. Він матеріалізувався як привид. Тільки цей привид шкірився і носив запорушені чоботи з її збитими підборами. Іноді він був сам, іноді з ним був Ллойд Генрід, за кермом здоровенного Даймлера, чорного, мов, катафалк, і так само довгого. Іноді він ходив пішки. Мить його там ще не було, а наступної миті він уже з'являвся. Останнього дня він міг бути в Лос-Анджелесі, принаймні так розповідали, а за день опинитися у бойсе, пішки. Але, як відзначив Дейв, усе ж навіть Флег не може бути одночасно в шістьох місцях. Хтось із них усе-таки має змотатися на ту чортову дамбу, подивитися і швидко мотнутися назад. Шансів у них було тисяча до одного. Добре, ти й мотайся, сказав йому Бобі Террі. Дозволяю. Але Дейв із нервовою усмішкою відмовився від такої пропозиції. Адже Флег якимось чином усе знає, навіть якщо сам на тому місці не був. Дехто казав, що він має надприродну владу над хижаками з тваринного світу. Жінка на ім'я Роуз Кінгмен стверджувала, що бачила, як він клацнув пальцями перед воронами, що сиділи на телефонних дротах. «Її ворони спурхували йому на плечі», – казала Роуз Кінгмен, а відтак стверджувала, що ті каркали «Флек! Флек! Флек!» І знову, і знову. То були просто дурниці, він це розумів. Кретини, може, в це вірять, але Долорес, мати Бобі Террі, кретинів не виховувала. Він знав, як змінюється чутка між ротом, який її переказує, і вухом, яке чує, і як приємно темному чоловікові підтримувати подібні чутки. Але від цих історій його все одно кидало у підсвідомий дрож, наче у кожній з них було ядро істини. Хтось казав, що він уміє скликати вовків, чи вселяти свій дух у тіло кота. Один чоловік у Портленді казав, ніби він носить у своєму подертому бойскаутському ранці чи то тхора, чи то ласицю, чи ще щось таке, чого й не назвеш. Усе повні дурниці. Але от якщо уявити, що він може розмовляти з тваринами, як такий собі сатанинський доктор Дулітл. А що коли він чи Дейв вийде з хати подивитися на цю чортову дамбу у супереч наказу, і його побачать? Кара за непослух, розп'яття. Бобі Террі гадав, що все-таки дамба як-небудь уже встоїть. Він витрусив з пачки на стіл цигарку Кент і підкурив, скривившись від гарячого сухого смаку. Мене ще півроку, і жодній з отих цигарок ні к бісу не годитимуться. Ну, мабуть, і нехай. Усе одно коріння – це отрута. Він зітхнув і витяг з пачки біля себе ще одну книжку коміксів. Якісь сранні підлітки-мутанти, черепашки-ніндзя. Черепашки ніндзя мали з ідеї бути героями в панцирах, він жбурнув Рафаеля Донателло і їхніх тупорилих побратимів через усю крамницю, і книжка коміксів, де вони мешкали, з Шурхотом стала у позу на мета на касі. От саме через такі речі, як ці підлітки мутанти, подумав він, уже й думати починаєш, що як світ запався, то й херзнем. Узяв іншу книжку про Бетмена. Отут уже герой так герой, у нього можна навіть типу повірити. І щойно він перегорнув першу сторінку, як просто перед ними промайнув синій скаут, який мчав на захід. З-під його великих шин вилітали брудні фонтани води. Бобі Тері з роззявленим ротом подивився туди, де щойно промчала машина. Він просто повірити не міг, що та сама машина, яку всі виглядали, щойно проскочила повз його пост. Поправді, в душі він підозрював, що всю цю варту затіяли просто, аби їх зайняти. Бог роздав свята, а чорт – роботу. Він побіг до дверей і різко відчинив їх, вискочив на тротуар, як був із коміксами про Бетмена в руці. Може, то просто галюцинація була? Від думок про флега, в кого завгодно галюни почнуться. Але ні, Бобі встиг помітити дах скаута, який переїхав наступний пагорб і вискочив за місто. Тоді він забіг до опокинутого все по 5 і 10 центів, що сили горлаючи, аби розбудити Дейва. Суддя з суворим лицем тримався за кермо, намагаючись удавати, ніби такої штуки, як артрит, не існує в природі. А коли існує, то не в нього, а коли й у нього, то в сиру погоду він його ніколи не турбував. Далі вже навіювання не йшло. Дощ був безсумнівним фактом, упертим фактом, як казав би його батько, і надії лишалася ціла гора, тільки не та. Та й фантазія його сягала не надто далеко. Він котив під дощем ось уже три дні. Іноді дощ перетворювався на дрібну мряку, але зазвичай він усе ж являв собою стару, добру, солідну зливу. І це також був упертий факт. Дороги місцями були майже розмиті, і наступної зими чимало з них стане просто таки непрохідними. У цій маленькій експедиції він уже не раз дякував Богові за свій скаут. У перші три дні, тяжко пробираючись трасою Ай-80, він переконався, що до 2000 року у західного берега не побачить, якщо не перебереться на другорядну дорогу. На магістралі було чимало моторошно-порожніх ділянок. Йому вдавалося лавірувати між машинами, які стояли одна за одною, на другій передачі. Але чимало разів доводилося відбуксирувати вбік якесь авто, щоб проїхати. Біля Роулінза він відчув, що з нього годі. Завернув на північний захід на трасу Ай-287, проїхав великим континентальним вододілом і за два дні отаборився у північно-західному куточку Вайомінгу, на схід від Національного парку Єлоустон. У цих краях дороги були практично порожні. Переїзд Вайомінгом і східним Айдахо був подібний до страшного сну. Судді ніколи не спадало на думку, наскільки міцно відчуття смерті може всістися на такій порожній землі, та й у його власній душі. А воно було. Зловісна тиша під оцим велетенським західним небом, де колись бродили Олені і Вінни Баго. У цих стовпах телефонних ліній, що впали, і ніхто їх не лагодив, у цій холодній, вичікувальній тиші містечок, якими він гнав свій скаут. Ламонт, Маді Геп, Джефрі Сіті, Лендер, Кроугард. Йому ставало дедалі самотніше у міру усвідомлення цієї порожнечі, цього відчуття смерті. Він дедалі сильніше схилявся до думки, що більше ніколи не побачить вільної зони Болдера і людей, які там живуть. Френі, Люсі, юного лодера, Ніка Андроса. Тепер, думав він, я вже знаю, що відчував Каїн, коли Бог вигнав його у землю Нод. Тільки та земля розташовувалася на схід від Едему, а суддя тепер був на заході. Найдужче він відчув це, коли перетинав кордон між Вайомінгом і Айдахо. До Айдаху він в'їхав крізь перевал Таргі і зупинився край дороги пообідати. Не було чути ані звуку, крім невеселого шуму високої води у поблизькому потоці і химерного прикрого рипіння, яке нагадало йому незмазані дверні петлі. Угорі синє небо бралося баранцями, подібними до риб'ячої луски, Насувалася мокра погода, а з нею і артрит. Останнім часом його артрит поводився надивочемно, незважаючи на фізичні навантаження та довгі години за кермом і... Та що ж це так репить? Коли він доїв, то витяг із машини свою гвинтівку гарант і пішов до пікнікової зони понад потоком. За привітнішої погоди тут було приємно попоїсти. Тут ріс маленький гайок, а в ньому видніло кілька столів. А на одному дереві, майже торкаючись черевиками землі, висів чоловік із гротескно закинутої назад головою. Лоті з його кісток майже повністю склювали птахи. Той репучий звук видавала мотузка, що ковзала туди-сюди гіллякою, до якої була прив'язана. Зашморг уже майже перетерся. Отак він і дізнався, що прибув на захід. Надвечір того дня, близько четвертої, перші неупевнені краплі дощу вдарилися в лобове скло скаута і відтоді дощ не припинявся. За два дні він доїхав до Б'ют сіті і пальці і коліна в нього так розболілися, що він зупинився там на цілий день, заліг у кімнаті тамтешнього мотелю. Лежачи на ліжку в велетенській тиші, обмотавши руки і коліна рушниками, читаючи закон і класи суспільства Лепхема, суддя Фаріс мав дуже чудернацький вигляд. Щось середнє між старим моряком із поями Кольріджа і солдатом часів війни за незалежність, який і пережив зиму у таборі Веліфордж. Як слід, затарившись бренді та аспірином, він рушив далі, терплячи, вишукуючи другорядні шляхи, вмикаючи повний привід на своєму скауті і торуючи грязький шлях навколо розбитих машин частіше, ніж удаючись до буксиру, коли мав змогу, щоб не змушувати себе зайвий раз, згинатися і нахилятися. Не завжди це було можливо. 5 вересня, два дні тому, наближаючись до гір Семен-Рівер, він був змушений причепитися до великої машини континентальної телефонної корпорації і тягти її назад півтори милі, доки дорога пішла вниз, і він зміг скинути цю неоковерну байду у річку без назви. Пізно ввечері 4 вересня, за день до телефонної машини і за три до того, як Бобі помітив, як він промчав через Коперфілд, він зупинився у Нью-Мідоус, де сталася страшнувата річ. Він під'їхав до мотелю «Ренч узяв на рецепції ключ від одного з номерів, виявив бонус – обігрівач на акумуляторах – і поставив його в ногах ліжка. Уперше за цей тиждень темрява застала його дійсно у теплій затишку. Обігрівач сильно приємно грів. Суддя роздягнувся до білизни, підклав під спину подушку і став читати про справу, коли неосвічену чорну жінку з Брікстона, штат Місісіпі, засудили до десятьох років ув'язнення за банальну крадіжку в крамниці. Помічник окружного прокурора, який вів суд, і троє з присяжних були чорні, і Лепхем, як видавалося, відзначав, що стук, стук, стук у вікно. Старе серце судді, що духу закалатило в грудях. Лепхем випав з рук. Він схопився за гарант, сперся на крісло і розвернувся до вікна, готовий до будь-чого. Легенда пролетіла в його голові, розсипаючись немов скирта соломи на вітрі. Ось воно. Вони хочуть знати, хто він, звідки. То була ворона. Судя поступово розслабився і спромігся на маленьку тремтливу усмішку. Просто ворона. Вона сиділа по той бік вікна, її блискуче пір'я кумедно злиплося, маленькі очка дивилися крізь мокре скло на цього старого юриста і найстарішого у світі шпигуна-аматора, який валяється в мотельному ліжку на заході штату Айдахо у самих трусах із написом «Лос-Анджелес Лейкер» з золотими і фіолетовими літерами і з великою юридичною книжкою на пузі. Ворона, здається, майже посміхалася, бачачи таку картину. Суддя зовсім розслабився і усміхнувся Вороні. Ага, пошився я в дурні. Але після того, як він два тижні гнав через порожній край, суддя відчував за собою право на деяку лякливість і підозріливість. Стук, стук, стук. Усмішка почала сходити з обличчя судді. Якось йому не подобалося те, як ворона дивиться на нього. Птах і далі майже посміхався, але суддя готовий був закластися, що посмішка ця зневажлива, недобра. Стук, стук, стук. Як той ворон, який знявся і сів на бюст палади? Коли я дізнаюсь те, що треба? Коли повернуся до вільної зони, яка так далеко? Дарма. Чи дізнаюсь я, де слабке місце в броні темного чоловіка? Дарма. Чи вернусь додому безпечно? Дарма. Стук, стук, стук. Ворона поглядає на нього наче зло посміхається. І тут він, як у вісні, до холоду в яйцях відчув, зрозумів, це темний чоловік, його душа, його ка, що якимось чином перейшла в цю мокру насмішкувату ворону, яка дивиться на нього, вдивляється в нього. Суддя, мов, заворожений, дивився на птаха. Очі у ворони, немов збільшилися. Вони були обведені червоним, густим, темно-рубіновим кольором. Дощ лив і стікав по склу, лив і стікав. Ворона нахилилася і дуже цілеспрямовано постукала у скло. Суддя подумав, воно вважає, що гіпнотизує мене. Може, так і є. Але, мабуть, я для таких штук застарий. Та й припустімо, дурниця, звісно, але нехай. Припустімо, що це він. І припустімо, я одним махом можу звести рушницю. Я чотири роки не стріляв, але ж у 76-му, а потім у 79-му був чемпіоном клубу, і у 86-му теж дуже непогано виступив. Не блискуче, того року мені відзнаку не дали. Та я й припинив, тоді в мене гордість була в кращому стані, аніж зір. Але все одно, я ж з 22 учасників посів п'яте місце, а вікно ж значно ближче, ніж мішень на змаганні. Якщо це він, то я міг би вбити його. Спіймати його к, якщо є така штука у тіло вмираючої ворони. Чи так уже й нездатний такий стеригань скінчити все, буденно пристреливши чорного птаха на заході штату Айдахо. Ворона глузувала з нього, тепер суддя був цілком цього певен. Зненацька суддя сів, закинув гвинтівку на плече швидким точним рухом, навіть краще, ніж собі уявляв ворону, здається, охопив жах. Її промоклі крила захлопали, з них полетіли краплі. Очі, здається, розширилися від страху. Суддя відчув, як вона здавлено кавкнула. І на мить його охопила переможна впевненість. Так, то темний чоловік. Він недооцінив суддю і зараз накладе за це своїм жалюгідним життям. Але гачок не натискався, бо він не зняв рушницю з запобіжника. Мить і підвіконня спорожніло, тільки дощ і далі лив. Суддя опустив свій гарант на коліна, почуваючись повним дурним. Він казав собі, що то була проста ворона, дрібна подія, яка урізноманітнила вечір. А якби він таки стрельнув і вибив вікно, то морочився б із переселенням. Воно й на краще. Але тієї ночі він спав погано і кілька разів раптово прокидався і дивився у вікно, переконаний, що чув моторошний примарний стукіт. А коли ця ворона тут знову сяде, то так легко він уже не відбудеться. Суддя зняв зброю із запобіжника. Але ворона так і не повернулася. Наступного ранку він знову рушив на захід. Артрит у нього не посилився, але, звичайно, й не послабився. І після одинадцятої він зупинився пообідати у маленькому кафе. І коли він доїв свій сендвіч і допив каву з термоса, то побачив, як прилетіла велика чорна ворона і сіла на телефонний дріт у півкварталі від нього. Суддя, мав заворожений, дивився на неї, і червона кришка від термоса застигла в його руці, не донесена до рота. То була не та ворона, звичайно. Зараз тут, напевне, мільйони ворон, і всі вгодовані й нахабні. Тепер тут вороняче царство. А проте він усе одно відчував, що ворона ця та сама. Його сповнило відчуття приреченості. Повільне, холодне усвідомлення, що все скінчено. Їсти йому перехотілося. Він рушив далі. За кілька днів, у чверть на першу дня, уже в Орегоні, їдучи на захід від траси 86, він промчав крізь містечко Коперфілд, навіть не глянувши на дешеву крамничку, з якою його провів поглядом Бобі Тері розявивши рота від здивування. Гаранд лежав поряд на сидінні, запобіжник було знято. Поряд – коробка з набоями. Суддя вирішив стріляти в будь-яку ворону, яка трапиться на очі. Просто на загальних засадах. «Та швидше! Ти шо, бляха, швидше не можеш?» «Та відчеписти, Террі, те, що ти сам усе проспав, не причина мене ганяти». Дейв Робертс був за кермом «Віліс Інтернешнл», який стояв припаркований носом до дороги коло крамниці. На той час, коли Бобі Террі підняв Дейва і змусив його вдягтися, стерегань на скауті вже випередив їх на 10 хвилин. Дощ поливав, як з відра, і видимість була погана. Бобі Террі тримав на колінах вінчестер, за поясом у нього був кольт 45-го калібру. Дейв, на якому були ковбойські чоботи, джинси і жовтий макінтош на голе пузо, Косо глянув на нього. Будеш так на гачок тиснути дірку в дверях зробиш, Бобі Террі. Та тільки дожини його, сказав Бобі Террі і пробурмотів до себе. Живіт, у живіт йому стріляти, щоб голову не попсувати, точно. Припини балакати саме з собою. Хто саме з собою говорить, той сам собі й дрочить. Ось що я думаю. Де ж він? спитав Бобі Террі. Та зловимо його, якщо він тобі не наснився. А якщо примарився, я б тобі не позаздрив. Ні, то був той самий скаут. А що, як він заверне кудись? Куди заверне? – спитав Дейв. Тут до міжштатного шосе самі ґрунтові дороги. Він на жодну не заверне, бо зав'язне по самі вікна зі своїм повним приводом. Не колотись, Бобі Террі. Бобі Террі жалюгідним голосом промовив. Та не можу я. Я все собі думаю, як воно, коли тебе в пустелі на телефонному стовпі вішають. «Та замовкнути, і отуди глянь, ба, ми вже в нього на хвості, їй-богу!» Перед ними була ДТП місячної давнини, лобове зіткнення «Шевроле» і великого важкого б'юїка. Вони лежали під дощем, загородивши всю дорогу, немов іржаві ржаві кістки мастодонтів. Праворуч від них на узбіччі пролягли глибокі колії. «Це він, – сказав Дейв, – цим слідам хвилин п'ять, не більше». Він крутнув кермо, обминаючи машини, і вони застрибали узбіччям. Дейв виїхав назад на дорогу, де до нього був суддя, і обидва побачили грязьку ялинку, слід протекторів скаута на асфальті. А на верхівці наступного пагорба помітили й скаут, який милях у двох від них пірнав у долину. «Йо-хо-хо!» – вигукнув Дейв Робертс. – в абанк. Він втиснув педаль акселератора в підлогу, і Вілліс набрав 60 миль за годину. Лобове скло стало сріблястим від непроглядної зливи, з якою не могли впоратися скло -чесники. На пагорбі попереду вони знову побачили скаут, уже ближче. Дейв смикнув вимикач фари і став прикручувати ногою світло. Замить фари скаута блимнули у відповідь. «Добре», – сказав Дейв. – «Поводимося дружньо, хай з машини вийде». — А ти дивись, не просри, Бобі Террі, якщо все впораємо як слід, буде нам по люксу в Гранд-готелі у Вегасі. — Схибиш, і нам сраку просмалять. Так що не просри, зроби, щоб він вийшов. — Боже ж ти мій, чого ми не їдемо через Робінет? — занив Бобі Террі. Він не спускав руки з Вінчестера. Дейв смикнув його за руку. — І не здумаю це виносити, Але... «Замокни і всміхайся, щоб ти здох!» Бобі Террі почав усміхатися. Вийшло схоже на усмішку клоуна з механічного іграшкового будиночка. «От невдалий!» – гаркнув на нього Дейв. «Я зроблю, а ти в машині сиди!» Вони порівнялися зі скаутом, який стояв двома колесами на асфальті і двома на землі. Посміхаючись, Дейв виліз із машини. Руки він заклав у кишені жовтого Макінтоша. У лівій у нього лежав поліцейський револьвер 38-го калібру. Суддя обережно виліз зі свого скаута. На ньому теж був жовтий дощовик. Ішов він обережно, несучи себе як кришталеву вазу. Артрит накинувся на нього, мов, зграя тигрів. У лівій руці в нього був гарант. «Слухайте, ви ж не будете в мене з цього стріляти, правда?» – з дружньою усмішкою промовив чоловік із Віліса. «Мабуть, ні», – сказав суддя. Вони перемовлялися крізь злопотіння дощу. «Ви, мабуть, із Коперфілда? «Так, я Дейв Робертс», – він простягнув праву руку. «Моє прізвище Фаріс», – сказав суддя, і простягнув йому руку. Він глянув на вікно з пасажирського боку Вілліса і побачив Бобі Террі, який висунувся звідти, тримаючи обома руками свій револьвер 45-го калібру. Здула текла дощова вода. На його мертвотно блідому лиці й далі трималася маніякальна механічна посмішка. Ах ти ж, чорт! пробурмотів суддя і вирвав руку з мокрої лапи Робертса, а той самий вистрілив крізь кишеню свого Макінтоша. Куля пробила судді живіт якраз під шлунком, тиснучи, обертаючись, рвучи, і вийшла праворуч від хребта, залишивши на спині діру за обічки з чайне блюдце. Гарант випав з його рук на дорогу, і суддя повалився назад у відчинені водійські двері скаута. Ніхто з них не помітив ворону, яка в той момент сіла на телефонні дроти з другого боку дороги. Дейв Робертс зробив крок уперед, щоб завершити справу. Коли він це зробив, Бобі Террі вистрілив із пасажирського вікна Вілліса. Його куля поцілила Робертсові в горло і відірвала більшу його частину. Кров таки вдарила звідти, потекла Робертсовим Макінтошем, змішуючись із дощем. Він розвернувся у бік Бобі Тері, розявивши рота, ворушучи щелепою у беззвучному подиві вмираючої людини. Його очі ледь не вивалилися з орбіт. Він човгаючи ступив два кроки вперед, і тут з його обличчя зник подив. І все зникло з нього. Дейв упав мертвий. Дощ лопотів у спину його Макінтоша. «Ох ти ж йо! Що ж це тільки робиться?» – у повному відчаї вигукнув Бобі Террі. Суддя подумав, кінець моєму артриту. Якби я вижив, то вразив би світову медицину. Ліки від артриту – це куля в живіт. Боже мій, Боже, вони ж за мною спеціально гналися. Це їм Флег сказав, та напевне, Господи Ісусе, поможи тим, кого ще комітет зашле сюди. Гарант лежав на дорозі. Він нахилився до нього, відчуваючи, як кишки готові вивалитися з тіла. Дивне відчуття, не надто приємне. Ну і нехай. Він узяв рушницю. Що, знято з запобіжника? Так. Він почав її зводити. Важила вона, немов, тисячу фунтів. Бобі Террі врешті відірвав приголомшений погляд від Дейва і саме побачив, що суддя готовий у нього стріляти. Суддя сидів на дорозі. Його плащ був весь червоний від грудей до низу. Підставив коліно під дуло. Боббі вистрілив і промазав. Гарант дав громоподібний залп, і бите скло бризнуло в лице Боббі Террі. Той скрикнув. Він, певне, помер. Потім побачив, що вибито ліву половину лобового скла, і зрозумів, що він іще на цьому світі. Суддя важко прицілився, розвернувши гарант на коліні градуси на два. Бобі Террі, у якого нерви вже цілковито здали, дав коротку чергу з трьох пострілів. Перша куля пробила дірку у обоці скаута. Друга влучила судді вище лівого ока. 45-й калібр великий і зблизька робить масштабні, некрасиві речі. Ця куля знесла судді більшу частину черепа і кинула його на скаут. Голова чоловіка радикально закинулася назад, і третя куля Бобі Тері влучила судді у нижню щелепу на чверть дюйма нижче від губ. Так що зуби посипалися в рот, і він вдихнув їх з останнім подихом. Підборіддя і нижня щелепа в нього розлетілися на шматки. Його палицю у смертній агонії натисна гачок, але куля полетіла у біле дощове небо. На землю впала тиша. Дощ барабанив у дехи Скаута і Вілліса, по плащах двох мертвих чоловіків. І то був єдиний звук, доки ворона з грибким карканням не злетіла з телефонного дроту. Це вивело Бобі Террі із заціпеніння. Він поволі підвівся з пасажирського місця, ще стискаючи свій револьвер, який димився. — Я це зробив, — довірчо промовив він, звертаючись до дощу. — Убив його нахер. Краще вже повір. Контрольний постріл. Узяв його. Щоб я всрався, коли ні. Старий Бобітері щойно вбив його настільки на смерть, наскільки треба. І тут він із жахом усвідомив, що нахер він убив не суддю. Суддя помер, спершись спиною на скаут, і Бобітері схопив його за комір і смикнув на себе, і витріщився на те, що лишилося від обличчя судді. Лишився хіба що ніс, та й той не у надто блискучій формі. Це міг бути хто завгодно. І немов у жахливому сні Бобі Террі знову почув слова Флега. Я попсований товар повертати не стану. Господи Боже, та це ж міг бути хто завгодно. Вигляд такий, наче він, Бобі, навмисне діяв супереч наказові ходака. Два прямих влучання в пику, навіть зуби повибивало. Дощ барабанив, барабанив. Тут усе скінчено, усе. На схід вінити не наважиться. Не наважиться і лишитися на заході. Там він або з голою спиною повисне на стовпі, чи щось іще гірше. А таке буває. Коли на чолі стоїть цей псих зі своїм вишкіром, то в Бобі Тері сумнівів не лишалося. Буває. То який вихід? Ковзаючи руками по волоссі, не зводячи очей зі знищеного обличчя судді, він намагався думати. Південь. Ось відповідь. Південь. Ніяких застав. На південь, у Мексику, а якщо треба далі, то в Гватемалу, Панаму, та хоч нахер до Бразилії. Усунутися від усієї цієї херні. Ніякого сходу, ніякого заходу, тільки Бобі Террі у безпеці і далі від Ходака та його отих старих стрьомних чобіт, які можуть. У дощовому вечорі пролунав новий звук. Бобі Террі різко скинув голову. Дощ, так, це він металево барабанив по двох машинах і невимкнені мотори гули, і химерний звук, клацання, немов збиті підбори швидко цокають асфальтом другорядної дороги. Ні. прошепотів Бобі Террі. Він почав озиратися. Клацання пришвидшилося, швидка хода, поспіх, легкий біг, швидкий біг, блискавичний. І Бобі Тері вже розвернувся, але було пізно. Він наближався. Флег наближався до нього, мов якесь жахливе чудовисько з найстрашнішої картини у світі. Щоки темного чоловіка сяяли веселим рум'янцем, очі по-товариському виблискували, і широка, голодна, ненаситна посмішка розтягла йому губи над зубами, великими, мов, пам'ятники на могилах, а кулячими зубами. І він простягав руки вперед, і в його волоссі лопотіли блискучі воронячі пера. «Ні!» – намагався сказати Бобі Террі, але не зміг проронити ані звуку. «Аго, Бобі Террі! Ти все просрав!» – ревів темний чоловік і налетів на нещасного Бобі Террі. Бувають речі гірші, ніж розп'яття. Зуби.